І що було далі? Нічого, вблагала. Потім майже два роки йому кефір носила. І газети. День у день. Її обличчя стало злим та збудженим. Він що, примусив тебе? А тож, день у день, два роки носила. А одного разу я захворіла на ангіну. Морозова переїла. Два дні вдома лежала, а на третій він сам приперся. Я так злякалася, Подивився, побалакав з мамою. Нічого не розповів. Сказав, що я видужаю, що по гості заходила. Я зрозуміла. «А як він це робив, не пам'ятаєш?» «Що саме?» – не зрозуміла Наталя. «Як саме тебе примусив?» «Ну як? Сказав, що мене потрібно виховувати. А корисна праця, найкраще виховання, щось таке». А коли я пробувала опиратися, сказав, що не буду слухатись, матері розповість. Я походила з місяць, потім стала проситися, що більше не буду так, щоб відпустив, бо я нікуди не встигаю. А він каже, а ти напружся? от і все. Що таке? Що з тобою? Борис Потерскроні скуйовдив собі волосся на голові. Голова закрутилася. Нічого ж не їв. «А ще цей комп'ютер?» «А я кого просила поїсти?» «Ну, не сварись, моя маленька господине, Він обійняв її за плечі і запитав. «А в його помешканні? Можливо, там ти бачила щось цікаве?» «О!» – здивувалася вона. «А мене хто туди пускав? Прийду, отримаю на порозі копійки і вперед. Повернуся, віддам куплене і додому. Жодного разу не була в кімнатах, і то, ще кілька разів випрошувала вибачення, вже мати у лікарні була постійно. І вдома потрібно щось зробити і до неї побігти. Одна відповідь – а ти напружся. «А як це скінчилося?» – запитав Борис. «Мама померла і скінчилося. Він після похорону підійшов і каже, «Мені тебе шкода, дитинко, а я йому, а мені вас шкода. Завтра самі по кефір полізете». Усі емоції виразно відбивалися на її схвильованому личку. «Все це дуже цікаво», – задумливо промовив Борис. «Надзвичайно цікаво. І багато вас таких постраждало подібним чином. Я маю на увазі родичів». «Чи багато не знаю», – швидко відповіла Наталя. «А один точно постраждав. А я, дурна, ще сміялася з нього». «І хто ж це такий?» «Щорс». «Хто?» Толя Щорс. Це його всі так кликали. Розповідали, йому вже років десять було, а все на конику з шаблею скакав і кричав, що він Щорс. Герой такий був громадянської війни. «Знаю», – сказав Борис. «Отак і причепилося. Він за мене на три роки старший. Його, напевно, і досі дехто поза очі так називає Толя Щорс». «І як же цей герой постраждав?» а він йому машину мив. Я ще зовсім була мала, класі таку шостому. То все йду було повз гараж у їхньому дворі, а він там якусь розвалюху тримав. А що ж її видраює? Я гадала так просто. Пацани ж до машин небайдужі. Може, хотів, щоб старий покатав. Йду, все, та сміюся з нього. А може, справді хотів, щоб той покатав? Засумнівався Борис. Еге! – скривилася Наталя. – Ось так він щоразу мив, а я сміялася. А потім років зо два Толя зустрів мене біля під'їзду, як я кефір тягла, і питає. – Ну що, догигикалася? – Гм. Борис підвівся і пройшов по кімнаті, пригладжуючи скуйовджене волосся. – Ходімо, – попросила Наталя, – я тебе нагодую, бо тебе скоро вітром носитиме. «А чим зараз займається твій родич, прозваний на честь червоного командира?» «Та здався він тобі, хоча взагалі-то... ну...» Борис сподівався почути щось важливе. «Я його давно не бачила, але він має начебто відношення до всяких комп'ютерів», – розгублено закінчила вона. «Як це, комп'ютерів, конкретніше?» «Конкретніше, – замислилася вона, – не знаю». «Як не знаєш? Де він працював?» Наталя тільки розгублено знизала плечима. «Чесне слово, не знаю. Та я з ним ніяких стосунків і не мала. Хтось із родичів колись казав, що комп'ютерами займається, що гарний спеціаліст. Так, він учився в інституті на якомусь такому факультеті. Точно знаю. Ще казали, що от молодець. Був непотяжчий, а тепер... А він був на кладовищі, коли ховали». Борис зосереджено подивився на неї. «Не було його?» «Точно? І коли ти його востаннє бачила?» «Ой, давно, більше року, точно. А можна в когось із родичів розпитати, де він і що з ним зараз?» «Ага, особливо після того, як нас по телевізору показали», – ущепнула Наталя. «Навіщо це нам? Ти що, гадаєш, він може мати відношення до цих дискет?» «Усе можливо». Відповів Борис, думаючи про своє. «Цікаві, цікаві обставини. Ну, гаразд». «Що означає гаразд?» «Давай вже поїмо щось, а потім». «Що потім?» «Потім я тебе ненадовго залишу. Мені потрібно...» Вона не промовила нічого, але від виразу її обличчя слова наче застрягли. «Я ж кажу ненадовго. За кілька годин повернуся». Мені потрібно. Що, замовляти мій фальшовий паспорт? І це також. Добре, що нагадала. Вона часто дихала, очевидно, збираючись вибухнути тирадою про здоровий глуст, телевізор і таке інше. Але Борис мовчки підвівся і пішов збиратися. Йому зараз справді було туди потрібно. Розділ 25. Пастер. Будильник на тумбиці біля ліжка дзвонив довго і настирливо, але в кімнаті нікого не було. Нарешті почулися кроки і увійшов той, хто примусив його замокнути. Чоловік середніх літ, але з помітною сивиною у волоссі, високий та підтягнутий. Спокійний, засереджений погляд інтелігентної людини. Він провів пальцями по щуках та шиї, перевіряючи якість гоління, яка була воїстину бездоганною та вімкнув комп'ютер, який розташовувався на столі серед царства книжок і паперів. Картинка на екрані монітора свідчила, що відбувається завантаження, а він знову вийшов до ванної, склав такий електричну бритву, від якої відірвав будильник, потім зайшов на кухню, зварив кави. Коли господар маленької квартирки повернувся до кімнати, на екрані вже встановилося постійне зображення. Сівши за стіл, він клацнув кілька разів кнопкою мишки, увійшов до потрібної програми і присунув до себе чашку кави. Проте відпити не довелося, задзвонив радіотелефон. Він взяв трубку. «Слава Ісусу Христу!» – привіталися звідти. «Слава навіки!» «Брате Дмитре, це Сергій Панчак телефонує. Не збудив вас?» «Так, я відразу впізнав», – відповів пастир. «Уже давно не сплю. Слухаю вас уважно». «Я ще раз про те саме, брате Дмитре. Ми радилися і просимо вас включити цей момент до своєї доповіді. Так буде найкраще. Все-таки ви голова єпархії. І наше звернення таким чином звучатиме переконливіше». «Гаразд», – відповів Дмитро, подумавши. «Я, власне, вже беруся до цього. Документ переді мною. Зараз внесу відповідні зміни». «Дякую. А скільки пробуде вас єпископ? Уже відомо?» «Так. Учора я мав з ним розмову. Два неповних дні. Завтра після обіду від'їде». Коли трубка лягла на апарат, одна рука його автоматично потягла до себе чашку з кавою, друга побігла по клавіатурі.